Continuem a Ràdio Palafrugel 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugel.cat i a continuació doncs ens posarem en contacte amb la Gemma Garcia llibretera de Vitela Edicions la llibreria Vitela de l'Escala i és que doncs si us recordeu divendres passat doncs, ens alegraven molt de poder conversar amb en Joan Eliu el que havia estat fins al mes de setembre doncs, propietari de la llibreria mediterrània i que va haver de tancar per manca de, de relleu i divendres doncs us anunciàvem eh, gràcies a la Carme Fanoll que ho va fer saber a través de les xarxes socials doncs que la llibreria mediterrània tornaria a obrir aquest mes demà i sota el nom de Llibreria Vitela eh, Espai Fòrum i la Gemma García doncs, ens explicarà els detalls d'aquesta doncs, reobertura que tindrà lloc el mes de març. Bon dia, Gemma. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. Com dèiem, el mes de març torna l'activitat a la llibreria Mediterrània sota doncs, aquest paraigua de, de Vitela Edicions, oi? Sí, bueno, sota el, sí, sota el paraigua de Llibreria Vitela Espai Fòrum, serà el nom d'aigua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 La veritat és que tu ens comentaves no? aquest ha fet, un dels factors no? que els va decidir doncs, atirar endavant aquest projecte doncs, és eh, d'una doncs, banda el tancament de la llibreria Mediterrània i de l'altra doncs, també la llibreria La Gavina de, de Palamós. Eh, que en tan poc temps es perdessin doncs, dos referents a nivell de, de, de cultura perquè al final doncs, són espais de, de cultura les llibreries eh, aquí a la comarca del Baix Empordà eh, per molta gent doncs, eh, semblava que eh, no es podria tirar endavant un nou projecte sembla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 Doncs el que ens poden oferir doncs, grans superfícies o, o doncs, des d'internet i per tant doncs eh, vosaltres heu sapgut veure el forat i donc heu tingut la sort de poder continuar eh, doncs, de, de, de tenir aquesta activitat doncs, des, des de ja fa uns quants anys a l'escala i ara donc podreu continuar el llegat que ha deixat la llibreria mediterrània en aquest impàç donc de mitjany més o menys fins que al març doncs pugueu tornar a reobrir N estarem molt atents a Gemma i donc quans costi la data de, de, de reobertura doncs si sembla eh, en podem tornar a parlar Fantàstic, és, eh, aquí ens trobareu amb molt de gust i, i molt agraïts la, pel que ens esteu ajudant entre tots a, a, a difondre aquest fet i per tant eh, això ens anima molt doncs Gemma Garcia de la llibreria La Vitella de l'Escala i, de, i a partir del mes de març doncs, també de la llibreria La Vitella Espai Fòrum de Palafrugell moltes gràcies i molts èxits Muitas graças a vos